Українська синтеза чи Українська громадянська війна – 1949 рік. Загублена українська людина – 1954 рік. Галичанство – 1958 рік. Верхи життя і творчості – 1958 рік. Фронт української правди – 1963 рік. Провідною ідеєю філософії цього соборника та ідеаліста було шукання української правди. Він вимагав, щоб українство стало творчою моральною силою, високо цінив публіцистику і пресу як основу народоправства. В середині 50-х років Микола Шлемкевич разом із Дмитром Кузиком, Левом Ломишем. Остапом Олесницьким та Омеляном Тарнавським організував видавництво «Ключі», яке використавши стару назву. Розпочало було серію «Проблеми». Перший випуск цієї серії з дозволу дочки Миколи Шлемкевича пані Марти Савицької зараз перевидаємо. Збірку «Українська душа» склали статті визначних українознавців Перша з них належить Євгену Віонацькому. Він народився в 1894 року в Глухові. Став членом Центральної Ради від Чернігівщини та її секретарем. Увійшов до делегації Української Народної Республіки на мирову, мирну конференцію в Парижі. Очолив українську дипломатичну місію до Італії 1927 й у 1943 роках очолював Українську громаду в Римі. У 1929-1943 роках представляв в Італії організації українських націоналістів. Написав спомени про ув'язнення в нацистській тюрмі. З 1947 року перебував в Аргентині, де очолив Українську центральну репрезентацію. Більше ніж хто інший, поруч Липовецької, Федорончука та Островерхи, зробив для українсько-італійських взаємин. Досі не закінчено видання його фундаментального щоденника у вічному місці. Автор книжок Завзяття чи спокуса самовиправдання» 1956 року «По похилій площині» дві частини 1964-й 1969 роки. Счужого поля 1965. -й. Портрети в профіль 1965 -й. Шляхом на Роттердам 1983. ВИДА українсько-італійський та італійсько-український словники. Головна праця Євгена Онацького Українська мала енциклопедія. 16 випусків на всі літери «Буенос Айрес» 1957-1967 роки. Досі не оцінений належно в Україні. Помер 27 жовтня 1979 року. Другий автор збірника «Українська душа» Олександр Кульчицький Народився 1895 року в Скалатті. Студії романістики і філософських наук у Львівському і Паризькому університетах завершив докторатом 1930 року. З 1940 року перебував на еміграції. З 1945 року професорував в Українському вільному університеті. У 1962-1963 роках його ректор, а з 1968 року був директором делегатури УВУ у Франції. З 1952 року заступник голови Наукового товариства імені Шевченка в Європі, член і заступник голови Міжнародної вільної академії наук у Парижі, помер 30 квітня 1980 року. Залишив низку праць із цілісно-структурної психології, етнопсихології, з яких найважливіші прориси характерології українського народу